פרק י"ד בעת ההיא חלה אביה בן ירבעם. ויאמר ירבעם לאשתו, קום הנה והשתנית. ולא ידעו, כי את אשת ירבעם. והלכת שילה, הנה שם אחיה הנביא. הוא דיבר עלי למלך על העם הזה. ולקחת בידך עשרה לחם וניקודים, ובקבוק דבש, ובת אליו. הוא יגיד לך, מה יהיה לנער? ותעש כן אשת ירבעם, ותקום, ותלך שלעו, ותבוא בית אחיה. ואחיהו לא יכול לראות, כי קמו עיניו מסיבו. ואדוני אמר אל אחיהו, הנה אשת ירבעם באה לדרוש דבר מאמך אל בנה, כי חולהו, כזו וכזה תדבר אליך.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 על עמי ישראל, ואקרא את הממלכה מבית דוד, ואתנעה לך. ולא היית כעבדי דוד, אשר שמר מצוותי, ואשר הלך אחרי בכל לבבו, לעשות רק הישר בעיני. ותרא לעשות מכל אשר היו לפניך, ותלך, ותעשה לך אלוהים אחרים, ומסכות להכעיסני. ואותי השלכת אחרי גביך. לכן הנני מביא רעה אל בית ירבעם. בהכרתי לירבעם משתין בקיר, עצור ועזוב בישראל. וביארתי אחרי בית ירבעם, כאשר יבאר הגלל עד תומו. המת לירבעם בעיר, יאכלו הכלבים, והמת בשדה, יאכלו עוף השמים. כי אדוני דיבר. ואת, קומי, לכי לביתך. בבואה רגלייך האירה, ומת הילד. וספדו לו כל ישראל, וכברו אותו, כי זה לבדו, יבוא לירבעם אל כבר, יען נמצא בו דבר טוב, אל אדוני אלוהי ישראל, בבית ירבעם. והקים אדוני לו מלך על ישראל, אשר יכריט את בית ירבעם זה היום, ומגם עתה. והיכה אדוני את ישראל, כאשר ינוד הקנה במים, ונטש את ישראל מעל האדמה הטובה הזאת, אשר נתן לאבותיהם, וזירם מעבר לנהר, יען אשר עשו את אשריהם, מכעיסים את אדוני. ויתן את ישראל בגלל חטות ירבעם אשר חטא,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 אשר בחר אדוני לשום את שמו שם מכל שבטי ישראל, ושם אמו נעמה העמונית. ויעש יהודה הרה בעיני אדוני, ויקנאו אותו מכל אשר עשו אבותם, וחטאותם אשר חטאו. ויבנו גם הם עליהם במות ומצבות ואשרים על כל גבעה גבוהה, ותחת כל עץ רענן. וגם קדש